Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulim lalha, ala aleyhi wa sahbihi, uhen malah. Allah në fërndërwaim, dhe vëtëm pritendim dhe fërlë kërkojim, dhe rsallavda dhe bëkimet Allah, të shofri muhammëdin sallallahu alaihi wa sallam, dhe fëmili në të shokët, dhe të vëtërraqë në dhe këtër në dhe në fëndëtë kësibotë. Ta ndërurër dhe të të të të të të të të të të të të të të të të t të slëtë në masë të madhe e rëzikuan të ratë që e ndërtoj dhe e arriti Peygamberi Alehi S.S. me vite me radhë në Medina. Të më me thënë se u formua një aliancë edhe numerikisht shumë e madhe po adhe e fuqeshme e organizuar mirë për ta rëthuar Medinën nathem i cili kishte personim me adopsu temisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas edhe me muslimun. Dhe kësaj rrade kur ai ishte me Mekës ishte shumë këmbgols dhe ishte shumë të bindur se tëra që synuan më herët e nuk ju shkoi për doja kësaj rrade do të korrin sukses. Dhe ky aleanc ishte për bër kurajë të Mekës prej fisit Gatafan, një fis i madh i Arabve, disa fis e tjera, por edhe në përbërjet e tyre kështë e edhe, më thonë, nga fisit Benun Edhir, i cili të ndëj me bënjë hilen dhe i pejgamberi S.A.S. në pasë të ju dëbuen, u dëbuen në Kajber. Pejgamberi S.A.S. u konsultua dhe u marë vendimi që të ndërtohet një kanali gjatë i thell edhe i gjerë se do të mbronte Medinën nga ky sulm. Dhe kështu ndodhi të padyshim se ku kur shvill, kur ndodhi kjo është te kuaj ftoft. Ëm për shkak që kështemon një ftoft i madh, i ftoft i shkëtinës, një erë e madhe dhe gjitha këto e bënën që situata mos ishte mësë është e shumë e favashme dhe e voleshme. Pjegamberi Sasalën bënd të përpjekit vazhduushme që të mbante në nivel në moralin e ashabet e ti, të mbante të në gjeshura radhët dhe në këdrejtim pa dyshim ndërmori masat të ndryshme. Prej ty nësi, kurse kemë përmenë është, ishtrahaj familjet e të gjithve në kështia dhe në fisit Benuhari, tha. Pasta i pjegamberi Sasalën punën të zbashkum ashabet e ti, e kërëta e shenjën atë zbashkëm e at, ta, pa të shumë se ngritë e moralit t'yne, nga se dënin për i gambirin sasërmë dhe prezencë ati, gjithmonë o në bjallë të nëzamba t'yne disponim, motiv, ambicje, që ndu është mëri stabilitet e kështë më radhë. Kras gjitha këtu në rëtanove është edhe vit i fështir ekonomik për ta, përndaj edhe ishte vërfni e madhe dhe përshuhet se në këtë betej në hon, të gjithë ishin të oritur, nuk arinë në ngopë me mbush barku në ushqim, edhe pse djetë rëndësia e ushqimit dhe këti aspektin e, e forësën edhe në moralin e një ushtarë. Tho që pejgamberin s.a.s. përmandat se kështë lidhë për barku në ngurë, përta lidhë mirë nga ori edhe nga zvrastia e ti. Por gjithë kjo nuk e thanë të pejgamberin s.a.s dhe vazhdimisht unë i motivën të asë haptet i madhja duke recituar nga njere, unë poezi motivuse <coughs> ku këndën të pejgamberi sasë mësë bashku me ta dhe krasë soj edhe i përgëzën të. Ndodhe me një rast të kur qëlluan me një shkëmet madhë nuk ishë mundësi me leviz e asme e thy, e therën pejgamberin sallallahu alaihi dhe selle e mori mjetin e duhur që e përdorin atku dhe pas sa goditi me të parën on e, dinin forkim të mjetit me shkëmbin dalën disa shkëndija të caktuara dhe pejgamberi sallallahu tha Allahu akbar dot këto shkëndija ndriçuan dhe përzgusuan për rënien e palateve të kisras kësaj ishte perandori e madhe persian në atë ku. Dhe qa është këmbin dhe hapi rrugë që të vazhdoj me tuti me thalimin e kanalit. Në gjitha këtu është një situata që kalene për tu dhe pegamesën i prezente, këndante me ta, ishte bashkë me ta, dhe pa dyshim se kjo lecën të në masë të modë, tëra që ata kalene në, në për te. Mirë për filloj situata me u vështirësu në masë të modë, filloj situata me marë përshkallzim seriazë. Në qëfar aspekti filloj mu një kemi thënë se fisit benë në dhirë i cili ishte gati organizojë kryesor i tërkësaj aljance në fillemë më tje shkuen të koreshtë dhe i këto qëfar u thanë koreshve qëfar i printuan fisit gata fanë e kështë të më ratë të njetit tentuan që me i përdur raportet që i kanë me fisit benë i korejda fisit benë i korejda është fisit fundit hebrej që kam betë medinën nga se fis i bëni u kajnuka, edheni si është larguan nga Medina me marveshje, fis i bëni në dhirë edha i kështë e fi marveshje edhe i kështë e donë nga Medina, dhe ka met fis i bëni kore edhe në Medina. Dhe ata të nduan me i përdo raportet me ta dhe lidhët me ta për me prish marveshje me pejgamberin sallallahu sallam. Dhe pa të shumë se kjo përbënd të një rëzik, hata shumë malë për ashap të pejgamberin sallallahu sallam frontin për para, dhe rathimin që ishte të ndosë rathyne, e të ashtë të rathonë, dhe paspine ishte një goditje shume madhë ato. Dhe fis i beni korej dhe ju përgjithë kësaj oferte joshësa, nga se thanë sa është, është shansa e fundi që kësaj rade që të japim fund këti pegamberi dhe fesë që ajë ardhmetë dhe filluan të përhapen lajmet se fisi benjit korej dhe e kathim arvekshën në për. Pegamberi sasë Ali sëratu sëmë nuk <coughs> dëndë të tibesën të thashtë të themeve dhe fjallëve andaj të rgoj dërgoj Zuberi Mjavamin radjallahu ta'ala që dëverifikante se qëfar përndod realisht të për. Dhe pasë u këthujë mërënan medine, Zuberi pasë ata po fortifikueshin, po pregaditeshin dhe ishte strategi një orë dhe ishte njëri menë që në kuptojse të mund ishte e vërtetëm. E pasi prapë i gambele, ali së razonë dërgoj prapë që si një konsiku ka arritë situata dhe prapë onë ata këshin avancuar dhe më u përhapë lojme se fisë i benjëm kër edhe do t'i pashkan gjitaj aliancës. Dhe kjo pasaj shkaktoj panik ju të kësahabët, po të kënjështë dhe doptë pobendosur dhe munafiqet hipokrizot që zakonisht i bënin problem pejgamberit aleyhis sallam filluan që të përhapen thashë thëmë të sa mund të ndikojnë në moralin e ushtarëve. Dhe njëri prej të mdhëvejve të tyre tha Muhamedi na premtonte pallate më herët e na premtonte këtë thatë e ne nuk po kemi guxim të shkuam në vogë në fytonike me, me krysi kushtet duhet. Do nga se gjiththant janë të rrethuar dë filluan më undo filluan më ja allah, me kërku leje ja rasulullah ndaj pleme shku se i kemi i kemi familjen rrezik e kemi kët ashtu të kemi gra atje on, në le aura, ahzab, on i nevojiten ala aura sikur se allah përmason ahzab on e kemi familjet atia që mund të rrezikohet deri mund të rrezikohet familja xhimarat dhe filluan që të dalin gatat të largohen nga safat ato dhe kjo është po dish një goditje jo e vogël për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku u nda fisë beni Koreida. Dhe bashqënia e fizikë bënë Koreida me Aleancën, padyshim se e shtoi edhe me te për atë rathimin, nga se tash më tepër atë rëfimin, ngjashë tashmë rëfua nga të gjithë thanët, ishte një rëfim i vështirë dhe Iran, siç e ka deklaruar Allahu Xhelaj, për shkuan këtë situatë, e sit për shkuan si vështirë për ashap të ti, u belagatil qulubul hanaajr, onga qapresoni nga kërkesa, donë ëh, vetë drithëza zemrës se çfarë po ndodh, ku do të shkon situata, si do zhvillohet edhe të kjo. Lau përkuhonasë të zamët pothuajse lëvizin nga nga pozicioni tyre nga rraha e, e tepërt një përshkrim shumë i holh dhe preciz. Von filli beni kuriza theu variation. Pastaj u forcuar ato rrethimi, u bë situata më e rënd, e po gjithë ato situata pejgamberi ishte shumë i qet, shumë qanë dar, shumë stabil. Por shou donse pejgamberi sa sa don ë uh, vë prode pothuajse nuk po ndodhte asgjë. Që tek as hapte, bieltë at guximin dhe vendosmërinë. Në kët rast pejgambësi i, i dërmuonë disa masa për të bërë zgjidhje. Do nuk dorëzohej, por kërkonte zgjidhje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme kuptu të kuptuatë, ndonëse njeriu përkundër situatave dhe vështirësive nuk duhet të dorëzohet, duhet të pa zgjidhje, duhet të kërkojë zgjidhje. Mi po në çuse njeriu bëhet i ngarkuar nën presion, ka plot frikë, ngarkesa, fshirë këmbë me jetë, me jetë zgjidhën e duhur pohësë arrin më uqetsu në Allahu më mbështet ngadal nga ngadal me lenin Allah e bën zënë duar. Dhe, dhe pejgamberi sa e dinte natyrën e kësaj alianse. Shikoi njëftëmir, dhe kjo është më rëndësish, me njëftëmir atë që ki punë me e e mirë. të. E njëftëmir. E dinte pejgamberi sa me kurajisht në kohë negociatave. Do nuk mund ti jesh më azh kurajisht, ngase e uh, motivi i kurajsh është motiv ideologjik edhe politik ta kështë me ideologjik, me bindje, me, me, me besime kështë me luftu pe i gamberin sallatës salem edhe gjithashtut dy fiset benjë korejda dhe benjë në dhirë edhe ta kështën eh, motiv dhe on, politik dhe gjithashtu ideologjik me luftu pe i gamberin sallatës salem beti fisit gata fan fisit gata fan nuk kështë motiv të tjil lëton atyre nuk u interesan të fara peganberit sasënëm. Mirë po u jashën me frytet e hajberit, si këse kemi të seka, po. Fisi Benin Ediru tha e janë i, bashkanqitën i, dhe frytet e hurmëve për njëvej që dalin uajapim juve. Në kjo është e për ta jo që e madhe. Përsa soj, u jashën e në pasurin e me e medines, nëse bjenë medinja, u premtuan se do të marrin hiset madhen medinja. Dhe peganberit së në dinë se këta kështë narë p Atëherë kontaktujë disime, u dhehejse t'yne dhe u takua në një piesë të medines, fëshehu razi, atërën të këpigamberin po së asërën, përshikuar në qëfar po ofranë. Dhe përgamberin së mu ofroj, në në 2 të tretat, u ofroj një të tretin e, po të mund, një të tretin e fryteve të kurmeve. Në nësivjet qëka të bojmë, një tretin keni me mara përën. Dhe këthehune, dhe të të të sigurë, nuk do të ljuftojmë, nuk do të kemi probleme juve, lërgohune aftër. Ata u jashën me këtë, dhe duke interesantë ofertë dhe filluan që me mëndu, mërë për gëmështë nuk mëri vendimë, nuk mëri vendimë, ishte e ndër negociata dhe deshte me më konsumën me ashtabët e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe nga ta që i konzifikantës është Sadi ibn Muadhi dhe Sadi ibn Ubada të dy prej o dhezëtë në Sarvaten dhe kurëta dhe njuhon për këtë thanja Resul Allah që këni qëndrimin e ashabve që këni situata shumë e fështirë familjet në rëzik jetën rëzik, përëdhuar nga gjitha anët dhe që këni këtë përgjigje në këtë situatë Sadi ibn Muadhi Sadi i bënubati i thanë pejgambirit, sallat dhe sallat dhe sallat dhe një Rasulullah, a është shpolja? Apo është mendimi joti? Ashtë dëshirë jotja që kështu me përfundu këtë, këtë situatë? Apo e ke për shka kneve? Be ke me naru të kneve, cilë ashtë? Nësë ashtë, thanë pe Allahut, nuk ka këtë mendim tjetar, u kryjë kjo puna punë. Po jo sa Allah ka shpall, bën me veshin me ta, u krye kjo punë, as kemi çka me diskutuar këto. Edhe nëse osh dëshire jota, ti po ke dëshirë, po të pëlqen ky mendim, na nuk e prishim mendimin tonë. Nuk nuk e prishim dëshirën tënde. Por nëse e ke për shkak se po ndihmëse me ne, çfarë çoto të kemi ardh, atëherë na kimni mendim, më thon këtë ti më. Pej ngon thonë nuk është shpallje, as nuk është preferencë e ja me që unë e dëshiraj, po e dëshiroj, mir po pomdhimse se ju anshuar nga gjitha anët dhe po duhet me e zbut pa kët sulm. Ata thën sa di për mallit dhe sa di për vatanin e Rasullullah, që po më cin na i duti tani. Nuk kanë bësur në Allah xhëlalul, asgjë. Na kanë më cin të shkapërdero dhe kanë më cin të coptuar. Mir po ky fyes kur skarit në hurme pe Medinë më mor pos me paguapen. Etash po ua japim fal, bashkë Allah na ka dhëruar dhe më bën ndryshë. Jo, Allah i korra, të në nuk jepim korra, s'ni hurme që jepim falapët. Atër për në përnaj këtë mendim kryjë, në më thënë nuk ka, nuk, edhe pasaj Sadi i bën Ubadet tha, le të këthejen për i ka ka në ardhë, bëtë mund të ushtria vetë, edhe le të surmojnë këhdojnë, e pasaj të shvojnë se si përshkanë përfundime. Dhe kër e po, këtë që në shmuri për në përnaj përnaj përnaj përnaj përnaj përnaj dhe ishte shumë situatë është nërushme, e pasë besnikrija ishte e pa kontestuushme dhe pa lëkunshme, atërë vazhdojme me mindimin e shabë të ti dhe nuk, nuk u bëmë arvejshem. Birë pasë përponë, Allah uja kompenzojme më matë mire. Dhe në këtë situatë, në më thonë, endë nuk nga se kanale e bëndë të dvetën, nga se kërë ishte me kësta shpritit situatës si me e godit, njerë me e ludhë, pe i gamberin, sësën, nga se s'ka furizim ga asë një anë, e pasë, ludhës, në kësë situatë një prej fisit Gatafani nga njëtifis e kalan fshejho razi kanalin dhe vjen të këpëgamberi sallallahu alai sallam e kështë e amrin në ajm ibnul mes'ud elë Gatafani kënë njëri shte bo musliman dhe tha janë Rasulullah onë jënë bo musliman mirë po asë kosh nga poplem në këdin a mija pleje që të bëjdi sa manovra që kan kanë me bo ndikim të ata apëtën po me bu manovra saktuara që ato manovra do të ndikojnë që kjo aleanc të lkundet, kjo aleanc të të çuptuhet. A të thopë pra. nga se më tha? Në pra, ose nga se është situat që kërkon të mençuri dhe shkallësi dhe ndërmarrje të shpejtë A i bëri? A i të veprimeve. Ai çfarë buri, ai ishte nga fisnikatafan. Shkoj tek Fisi Benu në dhirë, Organizatorin, edhe u tha Paris e tynë. Unë e kam një propozim për ju. Bata. Ju e dini qëfar i ka ndodh fisit Benu qëfar ju ka ndodh maherë të ju. Bata. Edhe dini që i ka ndodh ati fisit maherë. Po, I tha fisit Benu korej dha, në realisht. Ju e dini që i ka ndodh fisit Benu në dhirë, që shu të dëbu. Edhe dini që i ka ndodh fisit Benu Kaj nuk koha ma erit, shumë dhe bu. Edhe dhini se gjitha balla faqim, pejga mërëse me koresht, si ka qenë e pilogu, kush ka fitu, edhini. Ndhe kësë e radhe, razik është puna, përthër. Nësaj, fitan, që ka do dhëtë me ju, përthër? Ndhe i sas ka ndodhë, endhe për situata mu përketsu, unë e kam një përpozim që ju me e përshu vetë në ju ajmë. Qëfar të bëjmë? Nga se këtë tha nuk kanë sabër me e dinë fund, ata ka mu ljargu. Ata kanë ku më këthi, jopën. Në fizikë ata fanë, kena ku më këthi. Ku këni me shkujë? Ku këni me shkujë? E qëfar të bëjmë? Kërkëni që kërështë e me e kësë të ajapin disa prej ushtarë të ty në garancë. Onë, më japë në 27, 23, 28, të unë rrinë, në garancë. Nëse ti ikë, unë e dërzoj këta ushtarë, pejgamberit Alisan, Alisan, dhe me kët marvesh që ju këmë thujë, bëni një farlej pazarit, të ju pëllqe ideja. Të. Nga se ta, ju thaki, në ajme une po vrej që korejsht kanë më lodhë, kanë më largua. Ndërsa, kër i bindi që të kërkojnë, shkajt e këfisi korejsht. Dhe i thajë për Sufjanit, e dini se si vepruan këta me Mohamed Nesham, e ka të i marvesh të të të që, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të ja dërzojnë u shtarët e juaj i Mohamed Azam si i kompenzim për marneshen dhe vetë shpëtojnë e qëllënë të vetëmuar nërsa fisika të faenë e dhërinë se ka arë për hurme apo e medinja kër hurme së të dush ingim Mohamed Azam me hurme edhe ata largohen këri Mehmet dhe të dhe dhe fillojnë që të lkun alianca fillohen që të hamenden dhe fillohen që të mendojnë që farë përndodhë e kështu më radhë dhe kjo Në këtë një hap i madh ne këtë them që e ndërmori pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të uh ndikuar në kët aleas me kët përbërje që ata ata kishin horafon. Dhe këtu ishte në hapat e parë, do të doonte një rrugdalje që pastaj Zoti gjithë leuale e kurrizoi me një varg më primësh. Filloi një erë e madhe me fryjë e fillisën ato të përkecohat dhe filluan që domthon veç të lëvizën nga pozicionet ato. Filluan me lëviz nga nga pozicionet, filluan që tash secili në vetë ditë të mbledhet dhe të shikojë se çfarë vendimi më morë apo. Korekt në vetë, këta në vetë, realisht ajo iniciativa Enwai ibn Masudit filloi me të dhon frut e, e, e, e, e asoj apo. Mir po patëshim se ajo që ishte vendimtare në këtë që ndodhi pastaj, ishte doaja e ma dhe pegamerit arihi sëtë dosam dhe si u përriqë, Allah gjallorë, këse i doaja dhe që fa ndodhi më pastaj, do të tërtujmë i shola në pjesën tjetër, në një gjerat në arshme, insua so Allah, thërë. Mirë po atë, dërbëzër, për, për mblinë të kësoj që përmendëm deri më tani, shuëjmë se qëndoshmëria dhe stabiliteti jënë ato që garantojnë unitetë, dhe bashkim. Binato të, të slat kur kur kur nierjen çndëshum bashkërisht nuk ka ulkundje, apo ato garantojnë arritjen e suksesit. Kur njerëz që janis bashk më një uhtim caktuar, më një poreksaktuar, fillojnë që në silitë të para me ulkund, apo atë padoshim se edhe kjo është një shenjë edhe çorë të suksit të tyre. Nuk ka mësim të vazhduar. Por duhet më qenë stabilitet të çndëshum. Në anë tjetër, pejgamberi sallallam anapsa ashabtë të, të tij Ik sian dhën vazhdimisht besatimin dhe e këndshmuar se ata janë me të, megjithatë ishte prap i kujdesshëm, nuk donte mi ngarku, nuk donte që ndoshta ata të paguajnë çmimin e, e këtij misioni ndoshta më tepër se ç ç'i kam para menduar. Ata kanë paraqenë më mëbros bigjavesën më më po ndoshta do dinë kur mos që kanë më ugoditur nga gjithë thonë. Pa e shikosur se i kujdes shumë ju, më thonë m'keni premtuar, m'keni marrë e tash një bajeni këtë mund, nuk është të kështë pegamerës pa në ishtë i kujdesme, qikoja moralën e ti, qikoja mshirën e ti i kujdesin e ti që njerën gjithë mund onë ti ti këshilante dhe të mërë të mendimin dhe gjithë mund pegamerës me ta që dëbën ta që është në dobi dhe në favorin e tyra me ilë pa dhe patë ragimin e ashabet pegamerën, sësëm sësi me qëtë shmëri dhe besnikri onë të paparë me dëvërtet dë se ata e këshën kuptu seriozisht këtë që kanë dodhë dhe pa dëshimë se përgjigja e të ure ishte hadha ma wa adhen Allahu vë rasullu vë sada ka Allahu vë rasullu vë ma zadehun ila imanen vë teslima Allah u fletë se gjithë kjo situatë, gjithë kjo sprukë absolutisht nuk isë mbrau pëse asë nuk i dopsej asë habët përkuna gjatë a than hadha ma wa adhen Allah kjo është që Allah në ka thonë për para në ka të regu Allah se kjo rrugë kë apo kimi po post kundështator ata kanë me kanë më qenë ziliçar kanë më qenë padrej ndaj teje na ka treguar Allahu dhe pejgamberi nuk po befasoj me këtë që po ndodh ama za do illa iman wa taslima dhe kjo situat bëri që atyre mos të shtuohet tetë gjop pas bindjes ndërtimit ndaj Allahut dhe Lovës Allah jo rebelimi jo dobësimi përkundrazi ajo që ndodhte atyre u shtonte besimin u shtonte gatishmërinë që ma i ybid ozimet begamaret sallallahu alaihi wasallam praqat me vërtet ishin gjenerate art dhe shkambë model për gjithë besimtarët që erdhën pas dyra. Gase edhe kjo betejë do të në rëzhar, e hazovet, domthon ars betejë nga se u rrezikuam se nuk pat përplasje të armatosur, megjithatë ku ndodhi? Prapë pra edhe kë ndodhi Medinë. Njerëzit jetonin njëtë në dyra, vardonin njëtë në dyra, ndartonin vendin e dyra dhe, dhe njerëzit tjetër nuk kishin rahat në vëndin nga gjithë anët, lëkmonin në pasunit t'yne, lëkmonin në në, në e, atë që posudonit në Medina, jo këshin zili të arrituat t'yne, si, pasuaj tërë kësaj, në zitnin uretje, në zitnin konflikte, e qëfar mund të bëndin të të të shabë të pegamërësën, me ta pas që të organizuat dhe të shikojnë njësësi, të mbrojnë atë vend, të mbrojnë atë popull, të mbrojnë atë qytetë që rrani me vullnet në pëllot të ati popli erë të pegamberi sasën të, të katafën. Përndaj, kjo është një piesë rëndësishme dhe interesante e kësaj beteje, se si u zhvillua, si u përketsua, pa dhe si, nëzote Gjelleora pasaj, fillaj që t'ja përshenët e para të një rrugdalje, dhe kështu ndodhë gjithë mund të nërruzër, në në nërë si situata mund të përketsuat, sëpërra mund të nështë të shtohet, Mirë po të dje se në shtimin e saj, realisht ka dhe shenja përgëzuse se rrugdallja po vjenë aftën. Në duhet njërë veç pak më posamë për gjithë situatë të sprovë, që farë të qoftë në dunjo me qëka të sprovosh? Apo me smundje, me varfni, me probleme, me qëka të qoftë? Apo bëhë i binë nëse, në gjithë të sprovë ka dhe rrugdallja. Kohen e saj e dinë aloqen le u ala aftën. Mirë po bindi e unëse, do të ketë rrugdallë nëse nejemi të të drushëm sa duhet dhe të mbështetën e Allah në Gjellat Gjellat, në usikur se ndodhime, pejgamberin Alehi s.a. dhe me shokër të tijan. Kam bejtë edhe një piesë, pa dhe që kabim e këtë bejtë edhe do bitë e sajnë përgjësi, e që inshallah në të vazhdojmë e toa dhe në takimet e arshme. Allah i shpër lefët dhe ndërroft dhe në takimin e arshme, Zotë i ruajt. U sallallahu ala muhamdrinu ala alimu sallallahu al